no âmbito do orçamento do Estado deve haver medidas Que, não, que ultrapassam as medidas normais do PDR, das ajudas comunitárias e tudo isso, no sentido de transformar isto numa zona quase que de catástrofe, ou seja, tem que haver medidas indemnizatórias que possibilitem as pessoas, de muito, principalmente aquelas pessoas de muito pequena dimensão, que perderam os seus animais, que perderam os seus haveres, puderem receber uma ajuda que não tenha que ser reembolsada, E aquela com participação de 50% é muito pouco para ajudar uh, os agricultores. O que é essa, essa, essa ajuda de 50%? Só os agricultores com algum estofo, com alguma dimensão, é que vão uh, tomar essas ajudas a peito. O outro agricultor, o agricultor de muito pequena dimensão, o pastor da serra, que perdeu as suas ovelhas, que perdeu o seu local de dormida, que, que, que não tem uh, os seus apetrechos de fazer a sua pequena agricultura, esse agricultor não tem condições de pôr os outros 50%. E, portanto, ou é uma ajuda a 100% ou ele vai desistir e é isso que nós não queremos. É isso que vão lutar por uma ajuda a 100%. Exatamente, por ajudas a 100% a ter determinados montantes e para determinadas situações. Por isso é necessário um grande envolvimento das regiões locais, das associações locais, das autarquias, que sejam um polo e que sejam um entreposto para fazermos chegar junto do Governo e da Assembleia da República. É muito importante perceberem que neste momento quem tem poder para fazer alterações a nível do Orçamento do Estado é a Assembleia da República, envolver os seus deputados para que haja medidas de apoio direto a esta região e não Não só é esta, a toda a região que foi atingida pelo fogo.